Розділ сьомий. НАКЛЕПИ та взаємні звинувачення. Міс Льюіс почула гуркіт і прибігла разом з чергової медсестрою з поверху нижче. Коли вони прибули, ж сиділа на підлозі серед уламків скла, тримаючи голови Томі на колінах і плачучи над ним. Саме тоді він розплющив очі і лежав, спантиличено дивлячись угору, на діру в стольовому вікні. Потім він повернув голову, побачив, хто його тримає, і спробував сісти. — Тобі не варто би глядати так трагічно, — тітонько ті ж сказав він. — Я, я в порядку. І знову впав їй на коліна. Міс Льюіс опустилася на свої коліна і почала обмацувати його на предмет зламаних кісток. — Слава Богу, череп цілий, — пробурмотіла вона. — Можете рухати ногами, докторе. Томі по черзі підняв їх, скривившись від болю. Потім він підняв праву руку. Вона впала, ніби він не міг утримати її вагу. «Я забив плече», – сказав він, і відкинувся назад із заплющеними очима. «Зніміть з нього пальто», – сказала міс Льюіс. І я стала на коліна, щоб допомогти їй, але Томі чинив опір. «Я в порядку», – роздратовано сказав він. «Я сам про це подбаю. Пізніше». «Томі», – сказала тіш, – «дозволь їм зняти твоє пальто». «Я не хочу його знімати», – наполягав він. А коли вона продовжувала наполягати, він став майже злісним. Міс Льюі сіла на впочіпки і похитала мені головою. «Він трохи шокований», – сказала вона. «Як у Біса це все сталося?» «Я гуляв по даху», – більш приязно сказав Томмі. І випадково наступив на стельове вікно. Під ним було темно. Це і справді була страшенно дурна річ. Чергова медсестра та міс Юіс перезернулися, і потім чергова медсестра подивилася на мене і усміхнулася. «Він усе ще приголомшений», – сказала вона, усміхаючись – Якби він міг наступити на стельове вікно, навколо нього чотирифутова огорожа. Ми чекали, що він пояснить докладніше, але він залишив усе як є, і деякий час лежав із міцно стиснутими губами та дивним, задумливим виразом обличчя. Однак незабаром він отямився і застогнав, ніби в нього боліло плече. Потім він змусив тіж підвестися, і за хвилину чи дві сів сам. Він сидів там, дивлячись на стольове вікно, і кілька крапель дощу впали крізь отвір. Ми і стіж здригнулися. Ми були лише частково вдягнені. Він побачив це і миттє опинився на ногах, майже прийшовши до тями. «А тепер, будь ласка, не здіймаймо галосу через це», – сказав він, – Звертаючись до нас усіх, я забув про стельове вікно, от і все. Я не поранений, тітонько Тіш, а ви з міс Лізі мусите негайно лягати спати. А що збираєшся ти робити? – різко запитала Тіш. – Знову полізеш на дах. Я скоро спущуся, – ухилився він. – Ми з Джейкобсом трохи приберемо той безлад. Я помітила, як вони з Джейкобсом, розуміючи, перезирнулися, І Джейкобс заговорив, якщо доктор допоможе, Томмі. Раптом сказала тіш, плече твого пальта просякнуте кров'ю. Томмі підняв руку і обмацав його. У мене десь там подряпина, холоднокровно заявив він. До неї не доторкнутися, поки дві дами в негліже та в бігуді не опиняться в безпеці, у ліжках з грілками біля ніг. Міс Льюіс, зауважте, міс Карбери знову використовує своє коліно. «Я б використовувала різку, якби вона у мене була», – сказала ті ж, ледь не плачучи. Але Томмі мав таку ж волю, як і вона сама. І ми опинилися внизу, загорнуті в ковдри, я на дивані в кімнаті ті ж, а ті ж у ліжку з ногами біля грілок і пили гаряче молоко, майже не встигнувши отямитися. Але Томмі та сторож не прибрали розбите скло у верхньому холі. Хоч би що вони робили, скло все ще було там наступного ранку, і ніхто з нас не заперечував загального переконання, що його розбив град, який пройшов незадовго до світанку. Наступного ранку я так охрипла, що ледве могла говорити, і ті ж тримала мене на своєму дивані. Її коліно теж знову задерев'яніло. Враховуючи Аггі, хоча б вона й проспала інцидент зі стильовим вікном, ми були добряче виснажені, і ті ж не відпускала нас додому, і це було на краще. Вона навряд чи впоралася б із подіями, Наступних двох днів без нас. Аггі снідала в ліжку, але ті ж і я попросили Брікса, санітара, який приносив нам таці, накрити для нас стіл. І нам було справді дуже затишно. Ті ж була сердита, як дві палиці, поки не випила чаю, після чого стала більш товариською. — Я хочу дещо у тебе запитати, Лізі, — сказала вона, наливаючи другу чашку. «Як?» – коли ми бачили, як Томі зайшов до моргу, ясно як день. Він міг упасти з даху. «Ну, – сказала я, намазуючи маслом тост, – ти ж знаєш про цих, як їх там в Індії. Вони запускають мотузку в небо, а потім хлопчика по мотузці, і після того, як він зникає, вони смикають за мотузку, вона падає ніби нізвідки. Це якась оптична ілюзія. «Не будь дурепою!» Різко зауважила тіш. Я думала про це в ліжку. Там десь має бути пожежна драбина. Ха, я й не подумала про пожежну драбину. А тепер, сказала тіш, припустимо, що є пожежна драбина. І дівчина Блейк піднялася неї на дах. А Томі пішов за нею. Саме це і сталося. Я не дурна, у мене є очі на голові. Якби та молода жінка стрибнула з-під Томмі Ендріс теж би стрибнув. А тепер, чому міс Блейк пішла на дах? Може, їй потрібно було повітря? – припустила я. ж махнула на мене серветкою. «Повітря! – гаркнула вона. Коли тобі потрібне повітря, ти зазвичай лізеш по пожежній драбині на дах, коли туди ведуть сходи і спокушаєш молодих людей падати крізь стельові вікна» та ламати собі плечі. «Лізі!» – вона нахилилася. «Лізі! Ця молода лисиця штовхнула його крізь те стельове вікно. і я можу це довести?» «Ні!» «Так!» – вона підвелася і, підійшовши до шафи, зняла свій найкращий капелюх. «Подивися сюди!» – сказала вона і дістала з його тулії мідний свічник, основа якого була зігнута майже двічі. І я сиділа на ньому, коли тримала голову Томмі минулої ночі. Він упав разом зі стельовим вікном, сказала вона. Це свічник, який несла міс Блейк. Що ти про це думаєш? Я оніміла. Тіж відімкнула нижню шухляду комода і поклала туди свічник поруч із рушником з позначкою СПТ. Та ще чимось що, як я дізналася пізніше, було бинтом, який Лінда Сміт знайшла у верхньому холлі і визначила його як той, яким були зв'язані руки Джонсона. Тепер, сказала вона, знову смикаючи шухляду, я трохи поговорю з міс Блейк. Я вважаю, що вона дозволила старому Джонсону померти через недбалість або помилково дала йому отруту, а тепер він її переслідує. Або вона його, що схоже на правду. Але того ж дня ми не розмовляли з міс Блейк. Денна медсестра, несучи її тацю зі сніданком, знайшла її в ліжку в Марині з високою температурою. Міс Люїс пішла її провідати. Вона вже деякий час до цього готувалася, сказала вона. Вона була дивною вчора. Пам'ятаєте, міс Лізі, а минулої ночі вона зробила кумедну річ. Змусила нічну медсестру дати їй пляшечку морфію. Достатньо, щоб убити коня. І я знайшла її під подушкою сьогодні вранці. Майже половина дози зникла. «Святі небеса», – сказала тіш, – «та ця дівчина потенційний вбивця». Міс Льюіс обернулася, тримаючи в руках подушку. «Ані трохи», – сказала вона, – «останнім часом тут кояться якісь дивні речі, і мені байдуже» це почує. Але люди мусять виконувати наклепи проти Рут Блейк лише через мій труп. Вона люто глянула на Тіш. А Тіш на неї. У мене є підстави сумніватися, що міс Блейк така, якою ви її вважаєте, сухо сказала Тіш. Але міс Люїс підійшла і неприємно нависла над нею. Я не хочу створювати жодних проблем, міс Карбері, сказала вона. Але у цьому будинку було досить спокійно до двох днів тому, а Рут Блейк тут уже шість місяців. І більше того, я дещо помічаю. Більшість хвилювань відбулося там, де знаходитесь ви. Можливо, ви екстрасенс, як то кажуть, і не знаєте про це. Можливо, це щось інше. Але не міс Блейк першою побачила Джонсона, що висів на шиї. І не на міс Блейк ледь не впало стельове вікно, і не племінник міс Блейк упав крізь те стельове вікно, і не в кімнаті найкращої подруги міс Блейк по сусідству була крижана нога. Але тіж затулила вуха пальцями і втекла до агі. Проте міс Люїс змусила мене задуматися.